Ben, vos días, aquí estamos, primeiro programa de Comarros Verdes Nesta Fala Melide, a Radio Natural do Iaes de Melide Estamos aquí presentes, por favor, decide nomes Hola, chame Raquel Hola, eu son Gonzalo Hola, eu son Enma Ben, pois aquí estamos o equipo Comareiro que cada semana vai compartir convosco uns minutiños do recreo para contarvos toda a actualidade do noso insti. Ademais teremos convidados convidadas especiais, hoximeus ter, por exemplo, a Fe Núñez falándonos de recomendacións para a biblioteca. Bueno, que non o dixen, son Olalla, tamén profe, e quería que nos contase, por exemplo, Gonzalo, como é que xurdiu a idea deste, deste programa e para que serve Comar os Verdes? Eh, hola a todos e a todas, por así decirlo, foi froito dun desbarre na cafetería entre profesorado. Eh, aquí presente. Aquí presente, é máis, máis que non está aquí. Eu falei dunha palabra moi bonita que se chama comareiros e resulta que a maioría da xente non coñecía a palabra comareiros que logo as compañías nos explicarán o que é un comareiro e xa nome un comareiro vamos a ver, un comareiro, un cómaro logo non coñecesa obra de Aquilino Iglesias Alvariño, Cómaros Verdes, unha obra cumio da literatura galega, entón xa caeou la llai, eso sí, o que pertence a, a corrente do ilozoísmo e tal, é fomos falando, falando... Non foi tan resulta... profesional, pero vale, tal bueno, vai. Bueno, a ver, hai que, hai que maquillar un pouco as cousas. <risas> resulta que en algún lado chamase arroz, en no outro chamase arredores, etc. entonces dixemos, é porque non facemos un programa radiofónico no que poñamos en valor a riqueza lingüística da nosa fermosísima lingua galega. Entonces así un poco de broma, que sí, que no, jajajiji, y aquí estamos. A ver qué sabe. <risa> É viño tinto, así o recito, así me reciclo no Pois nada, temos que axenda, non, Raquel? Que... Si, sí, hoxe imos comezar o programa que a sección máis lúdica As actividades da semana Como recordaré, o ano o pasado, ben, celebramos o Día do Peón Con xogos e con manifesto incluído Pois ben, esta semana, nos recreos activos Temos cousiñas e eventos igual de interesantes Bandolero, costera, pozo cegas, eses cartos, tran problemas A ver, contovos. O luns 13 faremos o segundo obradoiro preparatorio para a grabación do vídeo co gallo do 25N. Despois o martes teremos o clube de gancho que tanto gustou o ano pasado. Non sabemos se teremos a, a furgoneta da... do... do gancho, pero bueno, quedai como sorpresa. Só so fastimos que é importante. Exactamente. Eh, o mércores 15 temos cita na biblio baixo o lema Ven xogar a biblio. En que consiste iso? Eh, direi despois, chevarónme que troxaron xogos novos. Así que, que maravilla! Queremos, ver por, queremos vervos por ali sen falta, eh? Sangue, llege, si yo, yo e por último, benres de Zasete, é o día da filosofía. E case poderíamos asegurar que desde o departamento de filosofía andan argallando algo para compartirlo con todos nós. Así que estad atentos ao Instagram, que posiblemente haxe algún spoiler por ali. Prendi o sol trenza, prendi o sol cunha trenza e estrelas cun cordón, e eh? a lúa cunha cadea, a lúa cunha cadea, ti no meu corazón, e eh? la la ai ala, alala, la la ai ala, alala, ala, ala. Ay la la la, ya la la. Ben, como vedes hoxe vimos a arrimo de rap, despois veremos por qué, pero xa temos por aquí a Fe Núñez, a nosa compañeira que nos vai traer recomendacións para ler estes días. Fe, contanos. Bueno, pois eu traio eh un libro así para rapaces máis maiores, eh, tamén para adultos, é un delicioso libro de relatos de Celia Díaz Núñez, que se chama As faces do diamante. Eh, é unha, un conxunto de relatos que nos achega unha dimensión moi humana, eh, que representa pues, as distintas maneiras que temos todos, ás veces de agochar a vergonza, de esconder os segredos, e eh, que non queremos que se saiban, claro. Estou vida, dix má vida. Sonhei pola esquinas, escribindo un puto disco que emprenda. Lume meu dragón en cada letra. Maguan non cesa, amor como defensa. Reventa. Morrer no cenário como emprenda. Ben, hola de novo. Eu traei a sección eh trairei vos a sección todas as semanas de a palabra da semana. Que, se só so des listiños e listiñas, co título xa vos daredes conta que non imos falar de física cuántica, que imos falar de palabras. Ben, o que queremos é poñer en valor, como dixen antes, a riqueza lingüística do galego, en especial no tocante ás fermosas variantes dialectais do noso idioma. E por iso, cada semana traeremos unha palabra curiosa, pouco común ou pola contra, ordinaria, pero cunha a morfoloxía distinta por ser dunha zona determinada. Esta semana toca yo turno a palabra que dá nome ao noso programa, cómaros. Seguindo o dicionario da RAG, da Real Academia Galega, esta palabra pode definirse do seguinte xeito. Sustantío masculino, primeiro, moi importante, e o engado. Palabra esdrúxula que, como sabedes, acentúan na antepenúltima sílaba. aproveitando para meter aí. <risas> <Bueno, risas> Ti estarás moi agradecida. Claro, bla, como claro. profe claro. de língua. É que cómaros a diario. Comarós, Se ou como dime to... o pai, comarós. Comarós, ben. A primeira acepción segundo o dicionario da RAE é eh de comarbe, comareiro, que era a palabra que originalmente vos trouxen a conversación aquela da biblioteca, primixenia e originaria desta, deste programa radiofónico. Eh ponde exemplo comarós verdes. Este exemplo que nos proporciona Raga ven a ser o título da obra de Aquilino Iglesias Alvariño, como dixen. A segunda aceción é Pequena elevación de terreo de pouca extensión. E o exemplo que nos proporciona a Raga é Só quedaba neve nos cómaros, sinónimos, que sabedes que son palabras distintas, eh, pero que teñen o mesmo significado, cuiña, lomba ou outeiro. Agora, creo que as miñas compañeiras comareiras queren facer algún comentario, apreciación e aportar ideas acerca deste vocablo que hoxe vos traemos. E, entón, cando que irades? Porque eu xa dixen que para min un comareiro era algo natural, normal, falar dos comareiros dos Prados, e vos botaste a cabeza. Por que, compañeiras? Eu, porque nunca escoitara esa palabra, máis que, efectivamente, nessa obra de Aquilino Iglesia, por certo, Gonzalo, que é en singular, Iglesia Perdón. Alvariño... Eh, estás perdoado. So, escoltara... eh, eh, por certo é eh, Aquilino, non Aquilono como escribiches, querida compañeira Olaya. Bueno, iso rentilles porque dicilo, pero nós temos guión aínda que non no pareza, e eh, se sí, tiver aquí algún erro por esfacelo a correr, que xa sabedes que non se pode. Eh, en fin, Aquilino Iglesias Albariño publicou este este poemario no ano 47, 1947. E Comoros Verdes foi o primeiro poemario escrito en galego da, da posguerra, sabedes que na Guerra Civil houvei un parón na producción literaria en galego en outras outras moitas cousas. A vale. Clino Iglesias Alvariño E, nese ano publicou un poemario pois así Estou me liando como unha persiana O que quería dicir é que para min Cómaros Verdes era ese poemario Que o asocio a, ao paisaxismo a esa corrente vanguardista Que se denomina ilozoísmo Que a xente que está en cuarto a eso Segundo de bacharelato so aralle algo Ou non, cómaros <risa> non, non, non sabemos, non sabemos. Eh, bueno, Eu non, coñe non coñecía a palabra cómaros Para nada E despois descubrin que na miña zona se di Arredores que é bueno, pues precisamente como esas beiras das fincas. ¿no? Eh, de feito, na miña zona temos unha, unha expresión que, que, que implica limpar precisamente ese terreo que non está cultivado, que é limpar os arredores. Non sabemos como se dí en si lleda limpar os arredores, limpar os comaros, quizáis. Limpar os comareiros ou desbrozar de toda a vida de Dios. <risas> desbrozar a mal, A ver, que, había que lle preguntar a xente de aquí de Melide como se di? xa que este é o epicentro do noso programa pues, pues, A ver, o que son da Arzúa imagino que o comununco escoitar eso será roleiros Roleiro tamén Cando está alguén tirado, tirase polos roleiros. Como, claro. como que cando alguén está tirado, a ver, a, ver, a ver. que se tira polos roleiros. Aquí sí, estamos falando voltas, de dando voltas, sí, Alguén pero ti dices primeiro alguén que se tira polo roleiro ou alguén que aparece tirado no roleiro com mareiro, comoro, xa me dio. Bueno, alguús veciños teix coitado <ríe> que pensas. Despois dar festas que aparece polo ah, vale, entendo, tirado entendo, polo entendo. roleiros. Entendo. Eh, si sí que é certo que meu pai tamén é da zona bueno, é De Vila de Cruces E si sí que di eh, comaros Ou mellor dito cómaros Cambiando aí a acentuación Que, que me gusta que... moito máis Pero non será cómaros Non, cómaros entón, Pois, palabra de meu pai Pois, pois hago, señor Eu na miña zona utiliza Depois descubrín falando con, con Gonzalo Que o que ele chama comareiro Na miña zona son os arroz Un arroz Que non son o mesmo os arroz con o pechado Que é o arroz porque tamén se di arroz, na miña terra arroz, o, o arroz, non? Pero o arroz é iso, é, é de feito eu teño unha anécdota dunha, dunha colega miña que cando era pequena unha vez, isto <ríe> non o contei, pero vou contar agora. Adiante. Eh, eh, coitamos ti. Unha, unha amiga que, menos para olalla, <ríe> que ia camiñando polo medio dal e tivo que botarse un arroz porque apexegío un carneiro. En <ríe> Cosas que pasan cosas que Non é extraña Como a, a Unha silveira Antes de levar unha cotada <risa> Apunta aí cotada Cotada tamén Cotada, cotada. Pero, que Temos, un, temos unha lista no. de espera Importante en... para Temo... a sección <risa> Da palabra da semana Temos que anunciar Eu chamaríalle Palabro una... da semana Palabra xilledense Da semana Porque esta vai ser Unha cousa moi frutífera Me parece a min Porque mira que non hai palabras eh. Pois pues nada Arroz comareiros eh, Arredores eh, Etc Aí queda esa palabra Oke, non ten reis, son LeBron e nele, e foto disea dunha nave de stale. Andei soportando a matar trasplay, amato kelando porque sei que son que non me coido. Os visto de droida, Paso do tesouro, A ver, momento complicado, acércase. Para rematar esta sección eu sempre farei un chistoso xogo de palabras, un chiste malo, aviso, spoiler coa palabra da semana, que neste caso é, é cómaros ou comareiros é, Aproveitando que este é o primeiro programa da nosa emisión é, esperemos que vos guste e que non nos mandedes a UCI coma a nosa palabra, que é coma-ros A ver, vou tratar de mellorar o chiste na Gonzalo, vale Bo. <ríe> Vou botar, mande, a recuperar ese paisaxismo rural do que falaba Aquilino para falar precisamente dun conxunto de técnicas novidosas que permiten precisamente manter a paisaxe rural galega en loitar contra o cambio climático. Estamos a falar de agricultura regenerativa, unha disciplina que ten como finalidade devolverle a riqueza ecolóxica aos nosos solos, a par que permite unha alimentación máis sustible e de mellor calidade á humanidade. en contaba que eu falara de ciencia. É, que raro. É, na no vista. So rir. unexpected. Ilústranos, ilústranos. Ben, pois a agricultura regenerativa inclúe a un coixunto de prácticas agrícolas e de pastoreo entre as que se atopan o cultivo da terra sen guarado, sen destruir a estrutura do solo e carentes de pesticidas nin fertilizantes externos. Somente se empregaba unho vegetal procedente de ramas trituradas e de pastoreo estratégico. O sea, o que non se leva aquí, básicamente, ¿no? <ríe> Un pouco si sí, é, eh? porque o de mover a vacas de finca en finca. Home, si, sí, pero contribúe... o de sin pesticidas e fertilizantes, non O millo no. non medra. <ríe> Efectivamente. Sublime Flag thriller, a na neboa máis entre miles, sinto me a de ser libre. Xetimos en conta que a agricultura tradicional pode destruir en cinco anos o solo que a natureza tarda 40 anos en crear. Este novo modelo, polo que cada vez máis explotacións están a decantar e contribúe á fixación do carbono no solo tamén ademais vai a frear a erosión contribúe a que reteñan máis e durante un maior tempo a auga e sobre todo permite unha maior independencia do petróleo bueno, pois, tá ben Gusta ti? Gusta ben moitos apreciacións que fai o Laia de... bueno, pois tá ben, <risos> miña filla hai <risos> que darle feedback aquí a compañera miña reiña, como a abuela siya, moi ben, ti, que listiña é? É xa se llevé Claro, claro. É dicir, petróleo sempre. e xa se pañen os oios en blanco <risos> A cuestión Para todos e todas Lembrar sempre consumir produtos De quilómetro cero E canto máis preto que estén os alimentos que consumides Evidentemente menor será a vosa pegada É dicir, se te des horta, pois come de da horta non. É, é correto? Non? É efectivamente <risos> Continuamos xa na reta final deste primeiro cómaros verdes, comareiros, comareiras neste espazo radiofónico tamén vai haber lugar e está habendo como podedes escoitar sitio para a música. <risa> Seguramente vos destes conta de que nos recreos soa música nos corredores do noso Insti e Se abrides ben as orellas tamén vos daría desconta de que esta música é galega, está en galego Velo aquí é unha iniciativa promovida pola profesora Belén, de música, claro Xunto co alumnado de segundo de bacharelato que cursa a materia de historia da música e da Deste xeito, cada semana escoitamos cancións de grupos galegos de estilo diverso Grupos que cantan en galego, claro está E estes días, o que estamos a escoitar é o mesmo que ven soando ao longo deste programa Rebelión do Inframundo <risa> Co rap sumiso como bandeira, Rebelión do Inframundo posúen un dos directos máis enérxicos do panorama musical galego. Contan con tres CDs autoeditados e cunha incansable traxectoria. Os seus integrantes son Nervo, A Voz, Malvares de Moscoso, Tamén A Voz, Frank na Voz e Tamén Produción, Movements, ou, eu digo así porque están aquí os de inglés, e Movementos, que tamén fai produción e, por último, DJ Paul, que non sei se é porque é de Paul de Lugo ou por outra cousa, pero que fai de DJ. Cadaas, na sordeira do que non nos fala, non para, veo sangue por ti como E nada, coa música de rebelión do inframundo, chegamos ao final deste primeiro programa de Cómaros Verdes. Que tal? Que, como foi a cousa? Como vos sentistes, compañeiras? Eh, calerai que sexa un pouco menos espesa a miña sección de ciencia, venga. No, a, ciencia bien, a ciencia, espesa. Pero temos que meter cousas de inglés tamén, non? Ou si, tamén aquí, mi madriña Sí, sí. Bueno, Xentinha, quedamos con Reblión de Inframundo Un prazer, eh, escoitámonos Para a semana que ven Aburiño. Veña, ven, chao